Hatodik fejezet. Chicago, augusztus 1-e, vasárnap, 17 óra, 15 perc. Iten felpillantott, amikor egy pohár kávé jelent meg előtte az asztalon. Köszönöm. Billy Boss a biztonsági szolgálat főnöke felhorkant. Nem hiszem el, hogy még mindig azt a monitor bámulja. Én sem, mondta Iten, elgyötörten. A szeme égett, a feje fájt, a gyomra korgott. A szendvics, amelyet három órával ezelőtt kihalászott az automatából, már csak homályos emlék volt. Talált valamit? Kérdezte Bosz Még semmit. Éten a kávéba, és összerándult. Az ital forró volt és erős, de annyira nem, hogy legyőzze a fáradtságát. Az a pár óra alvás, amihez azután jutott, hogy reggel elbúcsúzott lénától, közel sem bizonyult elégnek. Főleg azért nem, mert szinte csak forgolódott és dobálta magát. Valahányszor lehunta a szemét, azt a hullát látta a fészerben. Vagy Aleket, ahogy összekucorodva lettek, vagy Ténát. A nő egész nap ott járt a fejében, miközben alekután kutatott, a kockánként kimerevített felvételeket nézve. Bár csak biztos lehetnék benne, hogy a gyerekanyja tényleg felszállt a buszra. Egyszer már kibabrált velem. Bos leült az asztalhoz, amelyen csak az emlék volt, amit a Csikágoi rendőrségtől való nyugállományba vonulásakor kapott. A sofőr csak holnap lesz megint ügyeletes, majd szólok ha megjött. Előre is köszönöm, hogy utána néz a dolgoknak, mondta íten. Bosz komoran viccentett. Az én unokáim is ennyi idősek. Nagyon aggódtunk, hogy esetleg a lányom volt férje, elviszi a gyerekeket. Na nem azért, mert kellettek neki, hanem hogy ezzel is kínozza a lányomat. Íten gyermekelhelyezési sztoriát megint kérdés nélkül elfogadták. Szemmel láthatóan több magánnyomozó is kérte már ugyanerre hivatkozva, hogy megnézhesse a biztonsági kamera felvételeit. Jobban örült volna, ha őszinte lett bosszsal, aki tényleg nagyon tisztességes fickónak tűnt. De ígéretet tett ennek, se Zsaruk, se fbi Ugyan bilibos nyugdíjas, de mégiscsak soró. A gond az, hogy a felvételek átnézése sokkal gyorsabban ment volna, ha nem csak ő erőlteti a szemét. Az övé már kezdett fáradni, alig bírt összpontosítani. Azt hiszem, egy kis szünetet kell tartanom, és kiszelőztetném a fejem mielőtt folytatni tudnám. Nem sokára visszajövök. Éten kiment, és nagyokat pislogott a napfényre kiérve. Odalesett az utca túloldalán lépő kávézóra. Megint Dénára gondolt arra, hogy a nő feje pontosan beillik az állalá. alá. Ahogy hagyta, hogy közelebb húzza magához, mint egész életében ismerte volna. Ahogy a nő megborzongott, a hangja rekedtes lett, és szinte elakadt a lélegzete egyetlen érintéstől. Ugyanúgy hatott Dénára is, mint rá, testileg, mindenképp. Azonban ennél sokkal többről volt szó. Humor és intelligencia csillag Dén a déna szemében, melegség árad belőle. Déna Dupensky ilyen egyszerűen felcsikázta az érdeklődését. Nagyot pislantott, amikor a velejtéke belecsöppent a szemébe, kint állt az augusztusi napon, és egy éjjel nappal nyitottartó kávézó ablakát bámulta. Elővette a mobíját, és sétaközben tárcsáztak a ha nem hívtál volna fel fél órán belül, akkor én csörgettelek volna meg, közöltek Lény Magarván. De haragudj! Az elmúlt öt órában végig a buszpályaudvar biztonsági kamerás felvételét ellenőriztem. És? Semmi? Egyelőre semmi. Látásom kezdett elhomályosulni ezért szünetet tartok. És nálad mi a helyzet? Nos, Szem végre valahára értesítette a helyi rendőrséget, akik kijöttek és elvitték meg minden mikor? Ma reggel miután beszéltünk. És ott voltál akkor? Nem, nem akartam, hogy a rendőrség nekiálljon engem is faggatni, hogy mit keresek ott. Ezért elmentem kocsikázni. Vagyis rögtön azután, hogy meggyőztem Stent, hogy jelentse be az esetet. Csak akkor mentem vissza, amikor meggyőződtem arról, hogy tiszta a terep. Lee nagyon sok mindent kimondatlanul hagyott. Mi történt? Ma hallottam, hogy Stan járatja a motorcsónakot, miközben miért beszéltünk. Kérdőre mondtam, hogy arra készül -e, hogy kivigye meg, mi nem holtestét a tengerre, és odakint bedobja a vízbe. Sten persze takadta. Ethan lejtette a vállát. De tényleg ezt tervezte, nem igaz? Persze, hogy ezt. Sten nem akarta felhívni a sarukat. A szemünkre hányta, hogy nem érdekel minket a legsorsa. Aztán Randi megint a fejéhez fágta, hogy fűvel, fával viszont folytatott. Hmm, elég kellemetlen volt. Sajnálom, hogy belerángattalak ebbe az egészbe beklé. Stan már nem az az ember, aki régen volt. Ha engem kérdezel, szerintem közel sem olyan biztos, hogy valaha is olyan volt, mint amilyennek itt Az emberek nem változnak itten, így nem. Feszült, és ez meg is magyarázná, hogy miért nem akarja bejelenteni meg minden meggyilkolását. Talán azt is, hogy megpróbálta a szerencsétlen holtestét bedobni a tengerbe, de a nőügyeit semmiképp. A fenébe is, ha láttad volna Randi arcát, amikor meglátta a listát, amivel dolgozom. Íten, haragra kerjett. Arra haték. Randinak meg kell nézetnie magát egy orvosszal, de azonnal. Valahogy nem hiszem, hogy ez lenne most neki a legfontosabb. Mondtak lészelíten. Alek. Sejtem. Itten egy kereszteződéshez élt, ahol a napfény áthatolt a magas épületek között. Hunyorogva hajtotta le a fejét. Megállt, komoran bámulta a közlekedési lámpát, ahogy a helyzet komonsága lassan eljutott a tudatáig. Ez nem fog menni. Tőt keresünk egy rohadt szén azalban. Nem kellett volna hagynom egy sztent rádomáljon erre, Mégis mit hittem? Azt, hogy segítesz megtalálni Aleket. Nehogy úgy végezze, mint Paul Macmillan, jelentette ki Clay határozottan. Nézd, ha az megüggasztal, mindent megteszünk, amit a rendőrség tenne. Kivéve, hogy mi nem mutogatjuk országszerte legfényképét eltűnt személyként keresve. Lehet, hogy ők sem tették volna megíten. Akkor semmiképp, ha megtalálástól tartanának. Az illető, aki elvitte aleket, Macmillan haltestén kívül semmilyen fontos nyomat nem hagyott maga után és azt meg ugye bár most elvit a rendőrség. Kénytelenek leszünk várni. Menj egyél valamit és pihenj pár órát. Megtennél nekem egy szívességet? Járj utána a William bosz hátterének, nyugdíja törmester, csikágói rendőrkapitánság, most biztonsággy dolgozik a puszpályaudvaron. Tudni akarom, hogy miféle rendőr volt. Az ösztöneim azt remek jobb kezem lehetne, de az ösztöneim most kicsit ki vannak Rendben. Még valami név, aminek szeretnéd, hogy utána nézek, ha már belekezdek? Igen. a Dupenski. Étem már nyitotta volna a száját, hogy kimondja a nevet, de inkább nem tette. Valamiért az a gondolat, hogy Kré megnézni a hátteret túlságosan, személyesnek, inténnek tűnt. Nem. Ha úgy dönt, hogy utána néz Dénának, akkor azt maga fogja megtenni. Á, mindegy. Hív fel, ha találtál valamit poslón. Chicago, augusztus elsője, vasárnap, 20 óra, 15 perc. Déna ott állt a legújabb ügyfelük szabályának nyitott ajtajában. Ivi Erik mellett ült a franci ágyon, és a kisfiú haját simagadta. Jane se hal. Hogy vagy? Kérdezte Dina suttagba, mire ívi hátra megfeszült. Azóta nem beszéltek egymással, hogy órákkal ezelőtt is szültek Lillian temetéséről. Még mindig alszik. Jane azt mondja, hogy az út nagy részén ébren volt, és most hozza be a lemaradást. Egyetlen egészséges gyereknek sincs szüksége ennyi alvásra, mondta Déna, gondterhelten ráncolva a homlokát. Valami nagyon nem stimmel ezzel a kisfiúval. Az a nagy kalapálás, amit David csapott a tetőn, még a halottakat is felébresztette volna. Holnap felhívom dr. Lee, hogy jöjjön ki és vizsgálja meg Eriket. Ivi még mindig gyöngéten simogatta a kisfiú haját. Köszönj. Jane hol van? Ki izni? Dén a felsóhajtott. Naomi és Ben is ott voltak tíli a temetésén. Ivi megrázta a fejét. Nem láttam őket, de elég hátul ültem. Mia is eljött? Ha ez megnyugtat, akkor egyenesen rám nézett, de nem ismert meg. De, megismert. Délután felhívott. Azért tett úgy, mintha nem ismerne meg, mert ha Goodman is ott figyelt valahol, akkor azzal elárult volna. Ivi, elég idős hogy már ahhoz, hogy gondolkodj mielőtt cselekszel. A menhelyen lakó összes nő és gyerek életét veszélybe sodaltad azzal, hogy nem fogadtál szót nekem is Miának. Súlyos csönd telepedett rájuk, szinte már vágni lehetett. Viszont arról megkérdeztem Miát, hogy meglátogathatjuk-e Naomi-t és Bent. Szólalt meg végül Déna, mire Ivi félig felé fordította a fejét, Épp csak jelező, hogy még mindig részt a beszélgetésben. Azt mondta, minden tőle telhetőt megtesz, hogy egy-két nap múlva be mehessünk látogatni, Akkor is, ha nem kapták el Újabb csönd. Holnap telefonálok dr. Lee-nek miatt. Szeretném, ha ma itthon maradnál. Felhívott az a nő, akivel ma reggel kellett volna találkoznom. Azt mondta, hogy fent lesz az éjjeli 11.30-as buszon. Ivi dacosan húzta ki magát. Ezek szerinte te odamész, ahova akarsz, még akkor is, ha Goodman nem kapták el, de nekem itt kell maradnom bezárva ebbe a házba. Suttogta indulatosan. Szóval így akarsz játszani, Déna? Déna a fogát csikorgatta. Bármikor elmehetsz, Ivi. Mindig is lehetőséget volt rá. Lehet, hogy el is fogok. Isten tudja, máshol talán rendes munkám lehetne, rendes hüzetésért. Déna hiába tudta, hogy Ivi csak a saját fájdalmát vezeti le, a megjegyzés ugyanúgy szíven ütötte. Megpróbált nyugodt hangon válaszolni. Bármikor keresedsz magadnak másik állást, mondta halkan. Csak szólj előre, hogy fel tudjak venni egy új asszisztenst. Ivi halk nevetése tele volt csalódással. Ezek szerint csak asszisztens vagyok. Van olyan szabályod is, ami rám vonatkozik? Déna felsóhajtott. Tudod, hogy nem így értettem, és azt is tudod, hogy több vagy, mint egy csima asszisztens, mert a barátnőm vagy, a húgom. De ahogy elnézte Ivi pattanásik feszült testartását, Déna képtelen volt kipréselni magából ezeket a szavakat. Fontos vagy a számomra, akkor mi mérted. Hát akkor ne akult többet, közölte Ivi keserűen. Megjártam a poklop poklát, és túléltem. Minden más sétakalott. Még Gudman is. Hadd jöjjön, nem félek tőle. Dína összerezzent Ivi vehemes a hallatán. Fogalmasan volt, hogyan csillapíthatná le. Ivi? Mi van? Ivi felpottad, megfordult, ajka egyik fele keskeny vonalá húzódott, míg a másik fele továbbra is levített. Ne legyek keserű. Bocsi, nem tehetek róla. Ne csinálják még egy hülyeséget. Azt hiszem, ezt meg tudom oldani. Majd szólok, ha úgy döntöttem elmegyek. Most viszont... A mandatot nem fejezte be. Tekintetét Dén a vállam mögé kapta, arckifejezése hétrend zavarhol árulkodott. Jó estét, Jane! Dén megfordult. Jen ott állt a nyitott ajtóban, sápadak szeme összeszűkülve, Arcán piros volt, ahogy a tekintete ide-oda járt Dina, Ivy és az áron fia között. Jen, Ivy fel, csak felértünk megnézni Eriket. Jen kifújta az etikben bent tartott levegőt, a válla ellazult és lesütötte a szemét. Csak megijedtem, amikor megláttam, hogy itt vannak dradokta. Csak egy percre mentem ki. Déna megkockáztatta, hogy megszorítja Jane kezét, de azonnal elengedte, amikor megérezte, hogy a nővála megmerevedik. Erik itt biztonságban van, mondta gyöngéden. Csak aggódtam, amikor nem ébredt fel. Nagyon régóta alszik. Ne hívjunk hozzá orvost. Jane a fejét rázta, szemét lesen véve a szőnyegről. Szinte egész fent volt. Felborult a napirendje az utazás miatt. És ő... Nem olyan, mint a többi gyerek. Dina megfordult, és az alvó fiúra pillantott. Ezt hogy érti Jane? Csak őr és órákon át bámul magá elé. Éjjel is ezt csinálta. Kivizsgáltatta már, kérdezte Évi, és gyöngéten simogatta a fiúcska haját. Néhányszor, de mindig csak ugyanazt mondják. Fogalmuk sincs, mi a baj vele. Mindig közölték, hogy további vizsgálatokra volna szükség, de nem volt rá pénzem. Ezért egyszerűen mindig hazavittem a végén. Felnézett. Különös szeme megkelt könnyen, és Dénának végre sikerült legyőznie a szinte már ösztönös összerösszenést. Ezen dolgoznia kell. Nem lezenhet össze minden egyes alkalommal, valahányszor belenéz a nő tejfehér szemébe. Telefonálhatok az érdekében. Jén a fejét rázta. Talán egy kicsit később. Először szeretném, ha megállapodnánk. Ivi megpróbálkozott féloldalas mosolyával. Csak segíteni próbálunk. Jén habozott. Köszönöm. Dünnyek végül. Szemét megint lesütötte, és az elnyújt szőnyeget bámolva sietett el Déna mellett be a szabába. Fáradt vagyok. Szerintem én is lefekszem aludni. Ivi kihátrált, és Jane szó szerint az aluk előtt csokta be az ajtót. Téna intett Ivinek, hogy menjenek a folyosó túlsó végébe. Bárhogy döntesz és Ivi, én elfogadom. Te is tudod. De amíg itt vagy, segíts! Tartsd a szemed eriken. Én is majdnem egész éjjel fenn voltam, és nem hallottam őket motoszkálni. Bármit állít is, Jane, nekem akkor sem tetszik, hogy a fia egyszer sem ébredt fel, és az arcán lévő égés egészen friss. És Jésén egyszer sem két rá gyógyszert. Ma délután kentem le egy kis antibiotikumos kenőcsöt, mondta Ivi halkan. Majd kiderül, hogy holnap hagyni fogja el, hogy tegyek rá megint. Én is várat vagyok. Szerintem megyek aludni. Miután ivi ajta halkan becsukódott, Téna ott találta magát teljesen egyedül az emberekkel teli házban. Nagyot szóhajtott, és elindult lefelé a lépcsőn. Alig maradt pár órája addig, hogy el kell indulni a buszpályaudvarra, már semmi értelme sincs lefeküdnie, de muszáj lesz munkával elfoglalnia magát. Bevöl is szertán megy el, és még mindig nem készültek el a papírjai. Beszárkózott az iratájába, felhúzott egy pár fehér kesztyűt, és kipakolta mestersége eszközeit az asztalfiókból. Tollak, barotva penge, lamináló fólia és összevonta a szemöldökét. Karolin szavai egész nap nem hagyták nyugodni. Átgondoltam-e valaha is, hogy nem kell egész életemben a Hanover házban dolgoznom? déna is jól tudta, teljesen lényegtelen, hogy mit gondolt át, és mit nem. Ez az élete. Elveszítette azt a jogát, hogy más életet éljen. A végén úgy is csak a munka marad, és ezzel kell megelégednie. Eltökélten lerázta magáról a kézzelfogható elégedetlenséget, és elkezdte összeállítani bevöli jogosítványának darabjait. Kénytelen volt pislogni, amikor a fényképről visszabámuló arc nem bevölié volt, hanem ítem A tiszta sapka alatt az a mosolytalan arc. Déna eltöprengett, hajon ítennek hiányzik-e a seregbeli élet. Nagyon vonzó férfi. Nem volt szüksége Karolénra ahhoz, hogy tudja. Elég volt felitéznie a férfi alakját, és már is elkezdett rejtékezni a keze a fehér kesztyűjében. És ilyen már nagyon rég nem történt vele. Lehet, hogy nincs saját élete, de szükségletei azért vannak. Meglehetősen kielégítetlen szükségletei. Úgy látszott, ő is érdekli a férfit. És nem itt él. Amikor befejeztét a munkát, hazamegy, vissza Washingtonba. Soha többé nem fognak találkozni. Soha többé nem akar majd tőle semmit. Lehet, hogy nem is rossz megoldás. Lehúnta a szemét, kezét kikárt újakkal az asztalra fektette. Egy futókapcsolat. Tényleg egy futókapcsolaton gondolkodik. Nagyot nyert, ahogy eljutott a tudatáig, a helyzet valósága. Azon marfondíroz, hogy viszony kezd valakivel, akit alig ismer. Egy olyan férfival, akitől szakatolni kezd a szíve, bizseregni a bőre, és az agya vad szeretkezésekkel teli ágyjeleníteket vetít lelki szemein elé. Hosszú, érzéki, izzasztó szeretkezéseket. Összeszorította a cambját, és vett egy mély, nagyon mély levegőt. Olyan rég volt utoljára szexben része, izzasztóban vagy akármilyenben, és hiányzott neki, piszkosul hiányzott és biztos volt benne, hogy Iten nagyon jól szeretkezik. Elég jól ahhoz, hogy hosszú időre kielégítse. Mert ki tudja, mennyi időbe telik, mire egy Iten Buchanan kaliberű férfi ismét felbukkan. Akármilyen férfi is Iten. Egy olyan pasassal fontolgatja az alkalmi kapcsolatot, akit alig ismer. Nos, akkor jobban meg kell ismerned, sürgette a kis hang a fejében. Félrehúzta a kesztyű szárát, és megnézte a kororáján az időt. Kevesebb mint tíz óra van a reggelig. Amikor a jobban megismerés elkezdődik, aztán majd eltönti. Egyelőre azonban hamisítania kell egy jogosítványt. Szó olyan erővel szorította ökörbe a, a kezét, hogy a körmei mélyen beleváltak a tenyerébe. Szinte örömmel ütözzölt a fájdalmat, amely elterelte a figyelmét. Olyan szívesen közölte volna a két minden lében kanári Bancsal, hogy hová dugják fel a segítségüket. Még szívesebben törölte volna le a képükről a mosolyt. Örökre. De ennek semmi értelme. Ma még nem. Ma szüksége van rájuk, akármennyire utálta is ezt elismerni. Akármennyire utálta is őket. Szúr a szociális munkásokat. Egészen mostanáig el is felejtette mennyire. Kíváncsiak, és folyton beleütik az orrukat a mások dolgába. Közlik az emberrel, hogy ne bagózzon, ellenőrzik a kölykét, mintha hülyének néznék a szülőket, vagy meg lennének győződve arról, hogy képtelenek gondoskodni róla. Magas lóról osztogatják a tanácsaikat, és az ember akár kéri, akár nem, mindenbe belepofásznak. Összeszükkült szemmel nézte az ajtót, amit becsukott Lopenszgi orra előtt. Szenteskedő ribancok mind. Az annyi és éveken át sikerrel tartotta őket kortában. Az egyik lepukant lakásból mentek a másikba, amikor már nem tudta hazugsággal kimagyarázni magát, miután valamelyik jó akaró szomszéd vagy tanár, vagy valami időminiumos buszkó mócsink bejelentést nem tett. Egész jól megvoltak. Egészen addig, még egy szociális munkás meg nem jelent a lakásukban sarukkal a sarkában, és el nem vitte őket. Az anyjuk túlságosan be volt lőve, hogy tiltakazzan. Brájt szinte még baba volt, torka szakadtából üvöltött, ahogy elvitték. Szó akkor volt tizenkét éves. Mint most Alexander Quentin von. Szó tekintete az ajtóról az alvó fiúra vándorolt. Elég néhány nyomorult fenyegetés és fülét farkát behúzva kussat. Tizenkét évesen ő már megkeményedett. Elszökött a szabályokkal telé otthonból, megtalálta az apját, aki épp úgy gyűlölte a szociális munkásokat, mint ő. Együtt visszaszerezték Grázt és útra keltek. Minden rendben ment, amíg az apjuknak az a ötlete nem támadt, hogy az egyik éjjel kirabol egy vegyes kereskedést, mi alatt a gyerekeiben ültek a kocsiban. De az alma nem esett messze a fájától. Elgondolkodott, Brázt olyan mennyi minden tárult el a saroknak. Emlékezett, hogy az apja is köpött, szó szerint, mégpedig a tüdejét az üzletpadójára, amikor a tulajt elébe kapta a pult mögött tartott puszkájával. Akkor kerültek Bryce-hal, Buszihez és örhöz. Az anyjukkal sokkal jobb dolguk volt. Unottam méte végig a reket. Ennek is. Most már valamennyire lehiggadt, át tudta gondolni a következő lépéseit. Itt van egy olyan helyen, amely Dupenski állítása szerint biztonságos. A sors iróniája még akkor is, ha csak ugyan el kell viselni a Dubenszkyt pár napig. Szociális munkások védik, hogy biztonságban legyen. Ez áll az igazság. De az igazságnak vannak fokozatai. A hátizsákjából előhúzott egy papírlapot, a listán lévő minden egyes név emlékeket idézett fel. Rossz emlékeket. Bon neve természetesen ott állt rajta, illetve az a név, amelyen annak idén ismerte. Ezután következett Vickers, az a macskos kis rohadék, aki ellene vallott a tárgyaláson. Tíz évet kapott rokkereskedésért, ugyanannyit, mint a fiók, kivéve vickers aki vádalkút kötött. Szó ellen vallott cserébe csökkentették a rákiszabott büntetést. Az, hogy elítélik drogkereskedésért nem meglepő, tényleg benne volt. A zsaruk megtalálták a bizonyítékot. Ahhoz, hogy letartóztatták, Vickersnek semmi köze nem volt. A sztori azonban nem csupán drogkereskedelemből szólt, de nem ám. Összvéreket használtak, mondta Vickers a bíróságon, drogputárokat. De Szó nem csak használt őket, egyet meg is ölt. Nem tudták bebizonyítani. Hol testet nem találtak, mert nem is volt egyetlen rohadt gyilkosság sem. Ennek ellenére a vád eltökélte, hogy már pedig ítélet lesz, és sikerült öt további évet ragasztani a büntetéséhez. Felelőtlen veszélyeztetés címén. Tizenöt évet kapott, sokkal többet, mint bárki más a csapatból, hála annak a kis pöcsvi köznek. Most majd őt fogja felelőtlenül veszélyeztetni, gondolta megfizet. Hamarosan. Volt néhány másik ember, aki szintén jelentős szerepet játszott, egy öreg szomszéd, a letartóztatást végző zsárnyák, az a vádat képviselő szemét ügyész. Mind összejátszottak, hogy éveket lapjanak el az életéből, és egy héten belül mind meg fognak fizetni. Volt pár olyan név is, ami szebb emlékeket idézett fel, az anyagmozgatótársak. Nagyon jó árut terítettek. Maguk végezték az importálást. Hát sétáltak a reptérük kutyák között tudva, hogy a zsarok sosem fogják megtalálni a rejtekelyüket. Tudva, hogy nyertek. Micsoda élet volt az. De aztán elárulták őket. Elkapták mindannyiukat. Ami szót illeti, Vígöz és a többiek csak a köred. A főfakás, a bosszú fő célpontja az áruló, aki mindezt működésbe hozta. Az, aki tönkretette az üzletüket, az életüket. Lássuk csak, még mindig ugyanolyan fontosnak érzik e a köztük levő kapcsolat, mint én. Donny Marsten volt a vezetőjük, és sok-sok évvel ezelőtt az ő szeretője. Donnynak hét évet kellett letöltenie a rárót tízből. Most bookmaker, de az a hír járja, hogy a kezét nem vette ki a régi mézes csuporból. Tárcsászta a számát. A háttérből tevékenységzaja hallatszott. Doni, szú vagyok. Egy pillanatnyi döbben csönd a vonal túlsó végén, ami így is túlságosan elhúzódott, mire Doni felsóhajtott. Basszus, Sue, mit tettél? Szú a fogát csikorgatta. James Ezek szerint beugrott hazzád a haverom. Mennyit ajánlott? 15. Szú nem tudta, most megsértődjön-e, vagy mérkes legyen. Basszus! Doni kuncogott. Ne hozd a szád és ne akódj, elég jól megy a sarom, hogy ne kelljen eladnom téged tizenöt ért. 16 ért talán, de a címbid nem volt hajlandó alkodni. Rendes tőled, Doni, mondta szó kimérten. El sem tudom mondani, mennyire hálás vagyok érte. Miért csak most hívtál fel szó? Azt hallottam, hónapokkal ezelőtt szabadultál. Mit szólnál, ha a kezed közé a kismadarat, aki kalickába juttatott? Toni hangja tökéletesen komoly volt, tökéletesen fagyos. Te tudod, ki csinálta? szó mindig is tudta, de vigyázott a titokra, csak várt, míg a saját elképzelése szerint tudja végrehajtani a bosszút. Most az én kezemben futnak össze a szárak. Igen, értek el? Az a rohadék, aki hét évet nyújt le az életemből. Na, ná, hogy érdekel? Mi a terv? Majd elmondom, ha itt az ideje. Csak te szabad támogod a hétvégére. Rendben, oké, okay, várok. De Szó, jobb, ha vigyázol. Az a te haverod komolyan fenni a fogát. Mi köze van neki ehhez az egészhez? Semmi. Csak messziről el kell kerülnöm, amíg ezzel nem végzek. Még véget nem ér a játék. még nem nyerek. Csikágo, augusztus elsője, vasárnap 22 óra, 45 perc. Déna visszahúzódott a sötétbe, kimerülten neki tőlt a buszpályadvar falának. A busz egy órát késett, pont erre volt szüksége ma éjjel. A válla egészen megmerevedett, ahogy beveli jogosítványa fölé görnyett, de még ennél is rosszabb volt, hogy ivi hidegen elfordult tőle. Mi tartott ilyen sokáig kicsin? Déna nagyot ugrott a vidáman elnyújtott kérdés hallatán, kis hián bevert a fejét a falba. Karolin pálépéssel lépéssel Te meg mit keresel itt? Rupi hallotta, hogy mondta Ivi-nek, és beszólt beverly -nek. A jelen körülmények között úgy gondoltuk, mostantól nem kellene egyedül kimerézkedni. Déna kétkedve mérte végig Karolin domborodó hasát. — Szóval te vaksz megvédeni védeni és hogyan? Egy hasasszal? Vagy elkapod, és majd a gyerek megruktasszal? Karolin szemöldöke épp csak megemelkedett. Én nem egyedül jöttem. A váróterem felé nézett, ahol Déna megpillantotta a jól ismert és a hozzátartozó újságot olvasó magas férfit. Elhoztad, Maxot. Dörd meg te, Déna. Te nem vagy komplet, ugye tudod? És te az vagy? Tök egyedül mászkálsz éjszaka. Szerinted golyóálló vagy? Déna nagyot sóhajtva visszadőlt a falnak. Nem, nem vagyok golyóálló. Nem prédikálhatsz Ivinek arról, hogy nem mehet el Lilian temetésére, ha te meg az éjszaka közepén egyedül mászkálsz idekint. Ha a saját biztonságodra nem vagy hajlandó gondolni, akkor gondolj az enyémre. Keresztbe fonta a karját a hasán. Ez a sok stressz nem tesz jót nekem, érzékeny vagyok. Déna felhörtült, a fenébe. Oldalra döntötte a fejét, hogy jobban lássa Karolint a sötétben. Ivi megint megharagudott rám. Amondó vagyok, hogy ez alkalommal joggal. miért nem hívtál fel? Mert érzékeny vagy, mondta Diana dacosan, mire Karolin arcán előtűntek a kötröcskék. Ezt talált. Hirtelen elkomolyodott. Te most szépen hazamész. Ezt most átveszem, és épségben hazaszállítom az ügyfölet. Meg fog ijedni magtól. Karolin makacsú rázta a fejét. Mindig ezt mondod, Szerintem viszont meg tudjuk oldani. Nem. Dén a szeme a fáradtságtól lassan kezdett lecsukódni, a téma a lezárva, de. Karolin nem fejezte be, és elkerekedett szemmel elbámult déna mellett. Atya világ, ez ő! Dén a szeme felnyílt, és még jobban elkerekedett, mint Karolyné. Szent ég, tényleg ő az. Étem a nem teljes valójában. Épp akkor lépett ki a biztonságiak irodájából egy férfival, akiről Dén tudta, hogy a buszpályaudvar biztonsági szolgálatának főnöke. Étem kezet rázott bosszal, majd elindult feléjük. Pontosabban a kiárat felé, amely mellett ők rejtőzködtek. Déna magával ráncigálta a barátnőjét. Gyere már, nem akarom, hogy azt így a sötét csarkokban bujkálok. Mi ketten azért vagyunk itt, hogy találkozzunk egy barátnőnkkel, aki olyan szeleburti, hogy Marekkel rossz buszjáratot adott meg. Azért voltam itt Marekkel, és most este is. Értetted? Értettem. Jaj, ne húsz olyan erősen. vigyorgott karonink. Érzékeny vagyok. A francba. Déna megállt a mellett. Akkor ülj le. Amikor fölnézett, Iten már észrevette őket. Csak állt és bámult, Déna pedig megint szinte kézzelfoghatóan érezte a tekintetét. Végig szántott a bőrén, és ő tetőtől talpig megborzangott. Íten ekkor határozott léptekkel elindult feléjük, és egyre csökkent a köztük lévő távolság. Déna szíve nagyotobbant. Azt sem tudta, mit mondhatna, majd érezte, hogy az arca felhevül, ahogy a fejében ismét felvinontak a futó kalandjáról szóló napközbeni ábránképek. A következő pillanatban Ethan ott állt pár centire tőle, és nézett le rá azzal az álhatatott zöld szemével. Dénát az ájulás kerülgette. Szia! A férfi elmosolyodott. Szia! Neked is! Csak nem utána mólálkodsz, téna. Déna visszamosolygott, pedig minden idegszálom vibrált. Nem, semmi ilyesmi nem áll szándékomban. A barátnőm visszahívott szokás szerint. Íten Déna vállá fölött oda pillantott Karolinra. Nekem nem tűnök szétszórtnak. Karolin kuncogni kezdett. Segíts fel, Déna, hagyd köszöntsem a te háborús hősödet kellő tisztelettel. Déna észrevette, hogy iten szeme elkelekedik, ahogy kinyújtott a kezét, hogy segítsen Karolinak felállni a székből. Csak óvatosan, asszonyom. Sok mindent csináltam már az életben, de szüléslevezetése nincs köztük. Karolin helyére simította kismama ruháját, majd megrázta iten kezét. Nem én vagyok a szétszólt barátnő, egy órát késik a busza, és nem is készülök szülni. Karolin Hunter vagyok, Déna, nem szétszólt barátnője. Talán, mordult fel Dina. Az eskücék még nem döntött a kérdésben, Karolin. Bemutatom Ethan buchanan -t. Nagyon örülök, Mr. Buchanan. Kérem, ha nem sértem meg, tegezőtünk, íten. A férfi belenézett Déna szemébe, és látszott az arcán, mennyire fáradt. Azonban nem sima fáradtság volt ez. Aggodalom, szinte már kétségbeesés látszott rajta. Csak az ajkamosalkot, a tekintetet nem. Ezek szerint a szelebolti barátnő tényleg létezik. Elismerem, hogy voltak kétségeim. Déna annyira szerette volna megérinteni a férfi arcát, elsimítani róla az akkodalmat. De természetesen nem mozdult. Ő szorított kezét maga mellett tartotta, és könnyed hangon folytatta a beszélgetést. Ezek szerint tényleg biztonságtechnikai tanácsadó vagy. Elismerem, hogy voltak kétségeim. Kemény munkával telt a napot, jegyezte meg Iten. Kiderítettél rólam ezt-azt, szimpla óvatosságból. Egyedülálló nő vagyok. Sosem lehetek elég elővigyázatos. Itenen látszott, hogy ez a megközelítés meglepi. Azt hiszem, igazad van, és átmentem a szőrőn egyelőre. Fáradtnak tűnsz Iten. Egész nap dolgoztál. Nem egész nap, miután elmentél a reggel után, aludtam egy keveset, aztán folytattam a telefonálgatást. Azzal a biztonságiak irodája felé bicentett. Találkozom volt az itteni biztonságiak főnökével. Éjjel fél tizenekkor, kérdezte Karolin. Tél a majdnem megismerkedett róla, hogy ő is ott van. ítem vállat volt. Ha ekkorra sikerül egy üzletű találkozót megbeszélni, akkor igen. Karolin nem zavartatta magát, alaposan szemügyre vette a férfit. Szóval megsebesültél Kendaharban. Iten szemöldöke a magasba szökött. Arra felé. Karolin tetőtől talpig végigmérte. És mit sérült meg? Iten erre elvigyorodott lassan maga biztosan, amitől Dénának össze kellett szorítani a combját. Semmi olyan, ami nélkül ne tudnék élni. Karolin elnevette magát, majd hirtelen összeszorította a száját. Mik a szándékait, Iten? Déna megsemmisülten fújta ki a levegőt. Karolin, mondta fogcsikolgatva, ne csináld! Karolin épp csak egy pillantást vetett rá. Csitt! Majd visszafordult Iten felé, aki csak átott, kicsit zavartan. Nos, úrjember leszek, ha erre gondolsz. Erre gondolsz? Karolin elégedetnek tűnt, nagyjából. Látod ott azt a férfit, ott az újság mögött? Itten nézett a vála fölött, majd vissza. Azt a nagy darab férfit? Igen. Két testvére van, akik majdnem ekkorák, mint ő. Déna a családunkhoz tartozik. A férfi szép szája felfelé körbült, és ez alkalommal a személyis vidáman csillogott. Déna térden megrogyant a látványtól. Örülök, hogy Dénának olyan családja van, amelyik vigyázz rá. Nem kell rámoszítanod őket, ezt karantálhatom. Karolin viszonozta mosolyt. Akkor jó. Déna, vacsoráztál már? Déna köhögni kezdett. Nem, Karolin. Csit, Iten, vacsoráztál már? Iten óvatosan Dénára mosolygott. Nem, még nem. Épp készültem benne egy hamburgert. Nos, Déna imádja a hamburgert. Etes fel a salátát is. Komolyan mondom, ha én nem tömném megkizoltségekkel, egy héten belül skorbutot kapna. A csaj gyakorlatilag csak sűrkonktinél. Itten ajka megresztent. A skorbutot a C vitamin okozza. Karolin egy cseppet sem zavartatva magát, piccentett. Akkor azt is etes vele. Dína, kérem a kocsit, kócsait. Hazaviszem a barátnőnket. Kinyújtotta a kezét és csettintett. Gyorsan. Nem fogok ittekolni egész éjszakát, és itten még nem vacsorázott. Kérem a kulcsokat! Déna összevonta a szemöltökét. Itten, megbocsájtanál egy pillanatra? Férre Karolint oda, ahol Max még mindig az újságot olvasta. Te meg művelsz? Segítek neked! Azt mondta, hogy nem akarod, hogy a ma esti ügyfeled megijedjen Maxtól, szóval rendben. Majd én hazaviszem a Hanover házba a kocsittal, és Max megjön utánunk, amilyen kell. Segítek a nőnek elhelyezkedni, és onnan évi majd átveszi. És én hogy jutok haza? Majd vonattal, vagy taxival. Karolin beletúlt a táskájába, és elővet két húszast. A taxira. Déna, ne vitatkozz velem! Menj vacsizni azzal a pasival! Déna félretolta Karolin kezét. Tartsd meg a pénzed! Van elég pénzem hamburgerre, és meg marad is belőle. Miért csinálod ezt? Lehet, hogy a baltás gyilkos. Karolin mérgesen szippantott egyet. A pasas még csak tilosban sem parkolt soha, pagyolat tiszta. Déna összehúzta a szemét. És ezt honnan tudod? Karolin felnézett a plafonra, és körbejátotta a szemét. Mia utána nézett a rendszerben. Déna az ujjait az egyre jobban lüktető homlokára nyomta. Utána nézett a rendszerben. Karolin csak vigyorgott. Óvatosságból. Egyetül nő vagy. Sosem lehetsz elég elővigyázatos. Kérem a kulcsokat. Max lejjebb engedte az újságját. Déna, add oda neki! Nem akarom egészen hazáig az úkolódását hallgatni, ha nem adod oda. Azzal fölemelkedett, mielőtt Déna tiltakozhatott volna. Déna belecsapta a kulcsokat Karolin nyitott tenyerébe. A neve Suána Lincoln. Mindet megoldok. Karolin megölte Dénát. Holnap hív fel. Déna viszonozta az ölevést inkább hálásan, mint mélkesen. Ez olyan lépés volt, amit őt maga talán napig volna. Ha éppen nem napolja el örökre. Ezt még egyszer ne csináld. Megzörgette Max újságját. Köszi, Max már ne egyél, hátam meg akar csókolni, jegyezte meg Max kimérten. Déna a szemét forgatta, azzal elsért árt, de még hallotta, ahogy Max a hátam mögött kuncog. Iten csak árt és figyelte a közeledő Dénát, tekintete lassan felsiklott én a személy, és Dén teste abban a pillanatban felforrósodott. Iten a mellét bámulta. Már a gondolattól is viselegni kezdett a teste, és Dénának le sem kellett nézni, hogy tudja. Vékony kis alatt tökéletesen kirajzolódik meretező melbimbója. Már majdnem összefondta maga előtt a karját, de végül inkább mégsem tette. Iten szemmel láthatóan érdekli, és ez kölcsönös volt. A szégyenlős nőknek nem szokott futókapcsolatuk lenni. Iten nagyot nyelt, amikor Déna megállt előtte, megpróbált mosolyogni. A fáradtság és az aggodalom még mindig bárnyúkolt a tekintetét, de már sokkal éberebb volt, mint az előbb. Talán el tudják osztatni egymás alkotalmait egy kis időre. Mégis, kinek ártanának vele? Iten oda pillantott, ahol Déna tudta jól, Karolin át, és őket figyelte. Megpróbált fizetni azért, hogy gyere el velem, pacsarázni. Déna a fejét rázta. pénz, mondta rekedten. Nem fogadta el. Sosem fogadok el tőle pénzt, különben is. Van nálam annyi, hogy vonattal haza tudják menni. Majd én hazaviszlek. Itten hangja halk és simogató lett, amitől Déna megbarzangott. Majd meglátjuk, de előtte nincs kedved belekóstolni, az igazi csikákóba. Itten ajka mosolyra húzódott. Ugye, zöldség is jár hozzá. Nem venném a lelkemre, ha miattam skorbutos lennél. A sült krumpli zöldség. Gyere, menjünk ki véglevélbe, vonattal. Itt van a kocsim. Téna a fejét rázta. Vonattal megyünk. És várta, hogy a férfi mérges lesz. Ehelyett itten csak nézte azzal az álhatatott zöld szempárral, és még jobban izzani kezdett köztük a levegőn. Egyedülálló nő, elővityázatos én, akkor vonat.